11. fejezet Nem, François, erre nem tudsz rávenni. Ha a hadseregben mondok ilyet, parancsmegtagadásért hadbíróság elé állítanak. Amikor elköteleztem magam -e misszió mellett, úgy gondoltam, semmi nem lehet olyan förtelmes vagy visszataszító, hogy ne legyek képes megcsinálni. Tévedtem. Rájöttem arra, semmiképpen sem vagyok hajlandó, hogy fegyvert fogjak egy másik emberi lényre, és meghúzza a ravaszt. Visszás volt, hogy pacifizmusomat éppen François tegye próbára. Vess számot a realitásokkal, Matthew. Ne felejtsd el, hogy alig száz méterre a kerítésünktől háború zajlik. Könnyen kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy meg kell védened a betegeidet. Tartozol annyival nekik is, meg saját magadnak is, hogy tudd, miként kell bánni ezzel a fegyverrel testbeszéde azonban elárulta, valójában hogyan gondolkodik. Finnyásan eltartotta magától az ujjai közt fityegő 38-as kaliberű automata pisztolyt, s láthatóan viszolygott attól, hogy gyógyításra nevelt kezében e fajta számot fogjon. Tudod mit? Kitaláltam, mit csinálunk. Hogy ne kínozzon téged a bűntudat, a következő kompromisszumot javaslom. Tanuld meg, hogyan kell használni ezt az izét, de azt, hogy lőszze vele, vagyis emberre, majd csak akkor döntsd el, ha a tényleges problémával szembesülsz. Fújt egyet majd hozzátette. Tedd meg a kedvemért. Megadtam magam. Így hát a következő két hétben kis telepünk egyik félreső szegletében, minden reggel fél hétkor összegyűltünk, hogy gyakorlatozzunk egy kicsit. Olyan helyet választottunk ki, hogy minél messzebb legyünk a páciensek tömegétől, akik jóval a rendelési idő kezdete előtt mindig ott szorongtak már. François egy mindaddig titkolt képességére derült fény. Három szabott kartonpapír emberkét készített, s vagy fél tucat, koncentrikus kört ragasztott a szívük fölé. Jack, Jim és John. Ezután tíz, húsz, illetve harminc méterre került a kijelölt lőállástól, s François megmutatta nekünk, miként kell őket kíméletlen pontossággal átsegítenünk a más világra. Orvos kollégáim többsége, Szilviát is beleértve, kifejezetten élvezte a durró oktatást. És a legnagyobb vicc az egészben, hogy kiderült rólam, én vagyok a legjobb céllövő. Ez még françois sem hagyta hidegen. Ha valaha úgy alakul, hogy eleged lesz a gyógyításból, a maffia biztosan befogad bérgyilkosnak. Marha jó tréfa. Kár, hogy nem tudtam nevetni rajta. Lassanként a talizmánunk lett François fegyvere, modern Excalibur. Hinni akartuk, hogy minden gonosztól megvéd minket, és gondoskodik róla, hogy kegyes hivatásunknak sértetlenül eleget tudjunk tenni. 1978-ban, amikor Etiópiába érkeztünk, a polgárháború új és veszélyes szakaszába lépett. Megjelentek a színen a kalandor szovjetek, s elképesztő mértékben felfegyverezték a kormányhoz hű erőket. A lázadók a roppant túlerővel szemben meghátrálni kényszerültek, de visszavonulásuk útját vér és pusztulás szegélyezte. Emberek tömegei hagyták el otthonukat, és az ENSZ segélyszervezetének Etiópiában szolgálatot teljesítő munkatársai kétségbeesett igyekezettel egyre több és több menekült tábort állítottak fel. A mi körzetünkben legutóbb Kamcsivától úgy 60 kilométerrel keletre létesítettek ilyen tábort, mindössze két ápolóval, akiknek a betegek ellátásához semmi egyéb nem állt rendelkezésükre, mint egy szegényes első segélyfelszerelés, meghasfogó, mint például a dioralit, rehidrálószer a vérhasban szenvedők, főleg gyerekek kezelésére. Mivel a környékünkön még leginkább mi emlékeztettünk kórházra, François rendszeresen kiküldött hozzájuk két orvost a legsürgősebb esetek ellátására. Már ezek az utak nem tűntek különösebben izgalmasnak, Szilviával mindig szívesen mentünk. Szolgálhattuk hivatásunkat, jó pontokat szerezhettünk Françoánnál, és órákon át élvezhettük egymás meghitt Ugyanakkor azzal is tisztában voltunk, hogy ezek az utak nem veszélytelenek. Etióp kormánycsapatok, a felszabadítási front lázadói és a politikai meggyőződés nélküli Shift-a martalócok, a városi bandák rivalizálásához hasonló. Rendszeres és teljesen értelmetlen harcot folytattak egymással a terület felosztásáért, s válogatás nélkül lőttek mindenkire, aki az útjukba került. Már harmadszor készültünk kamcsivába. Az indulás előtti pillanatokban François és Márta segített még átnézni, minden szükségeset bepakoltunk-e viharver terepjárónkba. Anélkül, hogy egy szót is szólt volna, François kivette a pisztolyt a kesztyűtartóból és ellenőrizte, van-e. Amikor François búcsúzóul arcon csókolta Szilviát, megkértem, hogyha lehet, engem ne részesítsen túl csorduló érzelmeinek ilyetén kimutatásában. Nem, mintha nem szeretném, viszont a Galiz bűzét nem kívánnám közelebb engedni, mint amennyire feltétlenül szükséges. Ahogy az a fama birodalom leendő örökösétől elvárható, Szilvia ügyesen, maga biztosan vezetett. Ha engedtem volna szíve szerint végig a kezében tartotta volna a volánt. Kora reggel még egész enyhe volt az idő, s az utazás szinte kellemes. Az anyós ülésre száműzettem, s egyszerre voltam térképböngésző Mitfár és díszgy, elsőnek Telemont trombita versenyeit tettem be, hogy a zenében is tükrözzem az új nap derűs örömét. Élveztük, hogy ismét kettesben lehetünk. Beszélgettünk. Azzal kezdtük, hogy folytattuk azt a játékot, amit pár nappal ezelőtt találtunk ki. Melyik kedves rokon vagy ismerős rágná leginkább a kefét, ha nem hívnánk meg az esküvőre. Jó néhány zötyügős kilométeren át kitartott ez, s utána egy másik körögzől témát vettünk elő, három éves szerződésünk lejárta után, vajon mennyi ideig maradunk még? Ami engem illet, mondtam szerelmesen, Nekem az örökkévalóság sem tűnik elég hosszúnak. Mi baj, Szilvia, csak nem elfogott már is a honvágy? Már miért? Nem is tudom, de nem csodálnám, ha például szívesen megennél már egy jó adag igazi spagettit. Egy picit, mintha elpirult volna. Ne aggódj, Mattyú, esküszöm, megtanulok főzni. Jaj, tudod, hogy nem akarom bántani a konyhaművészeti talentumodat, de komolyan, ha gyerekeket akarunk. Azt kérdezett, hol akarjuk felnevelni őket? Pontosan. Feleltem, s igyekeztem nem teljes mélységében kimutatni, hirtelen milyen vágy fogott el, hogy apa lehessek. Szilvia kérdésére egyikünk sem tudta az egyedüli helyes választ. Robogtunk tovább, s a vadon immár Toszka és ali alias Renata Scotto és Placido Domingoének étől zengett. Szilvia gondolataiba merült. Minkadt úgy színorina. Gondolod, hogy visszamegyünk még valaha. Hova? Ahonnan jöttünk? Hát persze, az első unokán kesküvőjére. Elmosolyodott. Már vagy két órája voltunk úton, a forróság egyre kíméletlenebbé vált. Glenn Gold szerintem túl gyorsan a Goldberg variációkat játszott a Bachtól. Amikor egy csoport Eukaliptusfához értünk, Megkértem Szilviát, húzódjon le az útról. Mind a ketten ittunk egy mézes teát. François anyuska receptje a sótabletták leöblítésére és az őrült hőség enyhítésére, aztán én vettem át a Nikilauda teendőket. Az út néhány perccel később hatalmas nyílt fensikra ért ki. Jó előre figyelmeztettek minket, hogy leginkább az F fajta helyeken kell vigyázni, mert az arra járókat az esetleges támadók itt észrevétlenül meg tudják figyelni. De fiatalok voltunk, fülig szerelmesek, és egyébként is ki a fene akarna bántani minket. Egy pillanattal később megtudtuk. Először azt hittem kavics. Mi más lenne az afrikai semmi közepén? Természetesen nem akartam elhinni, hogy ami lyukat vágott a motorháztető jobb oldalán, nem más, mint egy golyó. Egy másodperc, és a hűtőből éles sűvítéssel sisterget ki a gőz. Nem tehettem semmit, amilyen gyorsan tudtam, megálltam. Emlékszem, milyen választékosan értékeltem a helyzetet. A kulva életbe! Mi történt? Mi az? kérdezte Szilvia ilyetten. Nem mi? helyesbítettem hanem ki. Szerinted érvényes itt az autóklub tagságim? Jó vicc, csak volna kedvem nevetni. Miközben benyúltam a kesztyűtartóba, éreztem, milyen vadul lüktetnek az erek a halántékomban. Megragadtam a pisztolyt, és kimásztam az autóból. Akkor már ott voltak. Két inas, rozsdás színű harcos, melkasukon keresztbe vetve dugik tömött töltényövek, kezükben egyenesen rántszegezett, derékmagasságban tartott orosz fegyverek. Még én is felismertem. Csak úgy sütött belőlük a dühött fenyegetés. Mint megrögzött értelmiségi, megpróbáltam szót érteni velük. Mit akartok, fiúk? Nyögtem tigrei nyelven, a tőlem telhető legjobb kiejtéssel. A szívem úgy dübörgött, hogy attól féltem, nem hallom majd a válaszukat. Egy pillanatra igencsak meglepődtek, hogy egy gringó az anyanyelvükön beszél hozzájuk. A magasabbik szúrós szemmel fürkészett. Glenn Gold nem éppen az alkalomhoz illően, – Tovább játszott a háttérben. – Te velünk jössz? – recsegett a nyurga. – Nem engedhetem, hogy ezek az alakok elvegyék tőlem Szilviát. Nem hagyom, csak a holttestemen át, a szószoros értelmében. – Takarodjatok az utunkból! – üvöltöttem, s néhány cifrát is mellékeltem hozzá azokból a káromkodásokból, melyeket a fájdalomtól gyötört betegektől hallottam. A gazdag nyelvi kínálat néhány pillanatra ismét meghökkentette őket. Hátra szóltam Szilviának, hogy csúszszon át a helyemre, és azonnal szóljon, ha már egyenesben van az autó. De Szilvia teljesen megdermett. – Ne, metjú inkább csináljuk, amit mondanak. – Hallgass ide a francba már. Csattantam fel, hogy megpróbáljam kizökkenteni a bénultságából. – Ugye nem akarsz a fogjuk lenni? – Na, akkor csináld, amit mondtam a támadók egyike intett a fegyverével, hogy menjek közelebb. Nem mozdultam, bár tudtam mindjárt meghúzza a ravaszt. – Gyerünk már, Szilvia! – ordítottam. – Semmi. Nem mozdult. A férfi szeme haragtól izzott, láttam egy pillanat, is elragadják gyilkos indulatai. És ekkor egy szempillantás alatt ösztönlény vált belőlem, párját bármilyen megvédeni kész vadállat. Hirtelen golyó süvitett a fülem mellett, s ezzel az utolsó kapocs is elszakadt, mely a civilizációhoz fűzött. Örjöngő dűr ragadott magával, magam mellé kaptam a pisztolyt, és a melkasa felé lőttem. Ő azonban, hogy elkerülje a lövést, egy tized másodperccel korábban a földre vetette magát. Mielőtt föltápászkodhatott volna, felugrottam a küszöbre, s onnan hirtelen megláttam, hogy a túloldalon egy harmadik fegyveres is van, Épp a vállához emelte a puskát, egyenesen Szilviára célzott. Minden tétovázás nélkül ösztönösen tüzeltem. A férfi hátrahanyatlott. Uramisten, megöltem egy embert. Életem legszörnyűbb pillanata volt, de nem volt időm arra, hogy végig gondoljam. Sebesen átnyúltam, megráztam Szilviát, és ahogy csak a torkomon kifért, a nevét ordítottam. Ettől felrezzent, magához tért, és cselekedni kezdett. Egyesbe tette az autót, és porfelhő kíséretében végre neki lódultunk. Ekkor azonban már mindenünnen golyók záporoztak ránk. Ahogy lassanként felgyorsultunk, kinyúltam az ablakon, és kilőttem a tárat az ellenségre. A maga teljes iszonyatában elszabadult a pokol. Veszettül dörgött, dübörgött a fenyegető halál. A következő pillanatban éles szakadást éreztem a halántékomban, az agyvelőm, mintha valamely irgalmatlan játék, hirtelen hatalmasan fellobbant. Aztán kihúnyt, és minden elsötétült.